Adina ez du importantzia ondia, eh? ez da bakarrik adineko afera bat, batzuk sartzen uh, dira laroa eta mabosturtekin eh? e, eta batzunik ez hau zenditut batzuk, oso forman direnak laroa eta mabosturtekin beste batzuk gazteago sartzen dira dependitzen du saiatzen uh, gira mantentzea ekilibrio bat, zenta badira, sistema bat punto sistema bat jakiteko zertan den sartzen den persona behar badu laguntza ondiba that puntu gehiago ditu, eta ez errezago antolatzen balinbaga, puntu gutxiago ditu. Eta saiatzen gira, puntuiek mantentzea medio batean, zenta bestenaz denak balin badituzte puntu asko, beste giro bat ematen dio adineko etxeari, eta hori kontuan hartu berdugu. Orokorki gaur egun ez dago tokirik, baina zarr guztiak berdin dira, baina bau, badai, badira aldaketana naturalak eta badago etxone egiteko zerrenda bat, et, baina eta hola da. Gero gu bat ditugu laur leku direnak pizkat oporrak pasatzeko bezala. Bai adineko personarentzat, bai bere familiarentzat, posible da Hendaiako ailinen etxean Posible da hilabete bat pasa, eh, han geratu gabe, persona zahar bat posible du, hor hilabete bat pasatu, eta gero berriz bai bere etxan, bai bere familiaren etxera duan. Sistema berria da hori, eta hori oraindiken jiken zartzen arira. Azken batean, ba, e, familia zaintzen duelarik, ba, familiak ere atxe hartu bezan, ez? Posibre du, ilabetean, hor uh, uh, uh, ziurtasun batean, eta eta giro on batean, utzi adineko persona bat, eta ere, ilabete bat pasatu lasaiago barba da, eta sistema interesgarria da, zenta gaur eh, badugu konbenio bat iruneko estruktura batekin, adineko ak pasatzeko egunak uh -huh. eguneko zentroan posible da zerbait egin irunen, ez ginuen olako sistemarik hilabete bat pasatzeko uh, aizpean eta gaur egun hori posible da eta espero dugu ongi funkzionatuko dura